Повернувшись опівдні півдні зі школи, Кітті Рузіка заявила матері, що вона страшенно поспішає. Мусить бігти до своєї приятельки Анні Майер. Мовляв, Анні в арифметиці темна як ніч, і треба допомогти їй вивчити табличку множення. «Добре, що ти їй допомагатимеш», – мовила пані Рузіка. Вона відразу повірила до жці, бо Анні Майер справді була темна, як ніч в арифметиці, а Кітті майже ніколи не брехала. Але не сиди там допізна, – попередила вона дочку. Ну, поки Анні вивчить множення на три, на чотири, то буде не менше як шоста або й пів на сьому, – сказала Кітті. Конрад переночував на ліжку пана Егона, а сам пан Егон постелив собі у вітальні на канапі. До обіду Конрад учив нові слова, цього разу з тому «Бук Дунай». Потім вивчив на пам'ять множення всіх чисел на 49, аж до 49 на 49, і множення всіх чисел на 63, аж до 63 на 63. О півдні пан Егон зачинив аптеку, піднявся гвинтовими сходами на гору і зварив густої манної каші з цинамоном і цукром. Після каші вони випили вітамінізованого морквяного соку. Тепер пан Егон знову був унизу в аптеці. Кіті сиділа з Конрадом біля великого столу у вітальні і вмовляла його. «Конраде, це ж так просто. Все виховання зводиться до одного». Коли дитина робить щось гарне, її хвалять. А коли вона робить щось погане, її або лають, або не звертають на неї уваги. Отже, за гарне хвалять, а за погане карають. Зрозумів? Конрад кивнув головою. А щоб перевірити тебе, ми робитимемо те саме, тільки навпаки. Отже, за погане хвалитимем, а за гарне каратимем. Конрад зрозумів і це. «А щоб перевчити тебе дуже швидко, нам доведеться вдаватися до надзвичайних заходів, яких вимагають надзвичайні обставини», – перебив її Конрад. «Саме так», – сказала Кітті. «І що ж я повинен тепер робити?» – запитав Конрад. «Тепер ти прокажеш усі лайливі слова, які знаєш». «Я не знаю ніяких лайливих слів». «Неправда», – заперечила Кітті. Флоріан так часто прозивав тебе всілякими словами, що ти якийсь та повинен був запам'ятати. Конрад спаленів. Та запам'ятав, але я таких слів не можу вимовити. Мені стискає горло, і вони застрають там. Кажи впереміж, одне гарне слово, а одне лайливе, запропонувала Кітті. Ласкава пані. Почав Конрад і крикнув «Ой!». Крикнув, бо Кіті вколола його шпилькою в руку. Це був один зі способів переучування. «Бо!» – знов почав Конрад, але не доказав. Слово застрягло йому в горлі. «Бо!» – ще раз спробував він. Кіті підбадьорливо кивнула йому головою і шепнула Пробуй доти, аж доки не вимовиш. «Бо-бо-бо-бовдур!» Видушив нарешті з себе Конрад. Кіті нахилилася і поцілувала його в щеку. Конрад радісно усміхнувся. «А тепер кажи навпереміж. Бовдур і ласкава пані!» – звеліла Кіті. Конрад послухався. Після кожного «ласкава пані» Кітті колола його в руку, а після кожного бовдур цілувала в щоку. Через десять хвилин Конрадові перехотілося казати ласкава пані. Він казав лише бовдур, бовдур, бовдур. І після кожного слова отримував поцілунок. «Молодець, Конраде!» – захоплено вигукнула Кітті. «Ти засвоюєш науку навдивовижу швидко!» І вона влаштувала перший іспит. Він підійшов до телефону і набрав номер, якийсь 25 79 51. «Губер слухає!» озвався чоловічий голос. Конрад ковтнув слину, горло йому стиснуло, на лобі виступив під. «Ну кажи ж!» шепнула Кітті. «Вибачте!» мовив Конрад у слухавку. Кіті піднесла йому шпильку до самого носа. Конрад заплющив очі, ковтнув слину і сказав «Ви бовдур» і поклав слухавку. Кіті зате поцілувала його в обидві щоки. Вона вирішила, що на сьогодні науки вже досить і тепер можна гратися. «Ти принесла Вікторину?» «Ні». «Ми будемо гратися в мальовані стіни», – сказала Кітті і тицнула йому в руку червону зелену крайду. Конрадові, звичайно, не хотілося малювати. Він вважав, що панові Егону це не сподобається. «Та не думайте про того Егона», – сказала Кітті. «Краще подумай, які б ти квіти хотів намалювати». «Зо таким стеблом», – сказав Конрад, – і перелякано завмер, бо не намалював на стіні зелену лінію. «Добра, Конраде, чудово, ти молодець!» Похвалила його Кіті і засунула йому в рот м'ятний цукерок. М'ятні цукерки Конрад любив найдужче. До шостої години він виїв цілу коробочку м'ятних цукерків, і розмалював усі стіни, де не висіли картини. Коли пан Егон після закінчення робочого дня піднявся до вітальні, побачив розмальовані стіни, він мало не вмер на місці. Але Кіті нагадала йому надзвичайні обставини пане аптекарю. «Вимагають надзвичайних заходів, я знаю, знаю», зітхнув пан Егон і тоді Конрад тричі назвав його Бовдуром. – Ви повинні похвалити його, – шепнула Кіті на вухо панові Егону. – А то всі мої зусилля будуть даремні. Це була найтяжча хвилина в житті пана Егона. Він нахилився до хлопця і сказав йому – «Як ти гарно навчився казати бов, дурсинку! Я пишаюся тобою!» Кіті вирішила задля безпеки не ходити до пані Бартолотті. І Берті Бартолотті вирішила з тієї самої причини не ходити до пана Егона і не бачитися з Кіті. Але Кіті і пані Бартолотті знайшли легкий спосіб перемовлятися. Через витяжний отвір у ванній кімнаті Адже ванна кімната Рузік містилася якраз під ванною кімнатою пані Бартолотті. І в обох біля ванни був чотирикутний загратований отвір для вентиляції. Скажеш у нього слово, і тебе дуже добре чути і вгорі, і внизу. Кіті й пані Бартолотті визначили час для розмов що вечора рівно о сьомій і о пів на другу кожного дня. А як треба повідомити щось непередбачене, вони домовилися так. Якщо така потреба виникне в пані Бартолотті, вона в кухні заб'є три цвяхи в стіну. А якщо Кіті матиме якусь звістку, то заграє на губній гармонії, бо крізь стіни було чути і те, і те. Отже, о сьомій вечора пані Бартолотті зайшла до вани, присіла біля витяжного отвору і гукнула: "Кітті, ти вже там?" "Тут", пролунало з отвору. Голоси в колодязі страшенно змінювалися. У Кітті був голос старезного гнома. "Які там успіхи в мого Конрада?" запитала пані Бартолотті. "Чудово," Він миттю все схоплює. До мене приходив чоловік із відділу обслуговування. Такий малий зануда. Я його й на поріг не пустила. Пані Бартолотті почекала, але ніхто їй не відповів. Вона приклала вухо до отвору і почула, як пан Рузіка лаявся. «Що ти в біса так довго робиш у ванні?» Пані Бартолотті сумно зітхнула, бо хотілося довше побалакати з Кітті. Вона встала і пішла до кухні, щоб приготувати вечерю з одного яйця. Вона саме міркувала, чи не смачніше буде яйце з дрібно покришеним маринованим оселецем, як у двері гучно подзвонили. Два довгі дзвінки. Берті Бартолотті Зробила менший вогонь під сковородою з яйцем і тихенько підійшла до дверей. У дверях було вічко, затулене мідним щитком. Пані Бартолотті тихо, обережно відсунула щиток. Вона хотіла виглянути на сходи і з переляку мало не впала, коли втрапила поглядом просто в чиєсь витрішкувате блакитне око. Вона відсахнулася від дверей. Чоловік за дверима був, мабуть, далеко не такий лякливий, як пані Бартолотті, бо не відсахнувся. Його витрішкувате блакитне око, наче прилипло до вічка. – Пані Бартолотті, відчиніть! – почувся товстий голос. – Ми знаємо, що ви вдома! – почувся середній голос. – Вона сама не відчинить! – почувся тонкий голос. «О, Боже, їх аж троє!» – подумала пані Бартолотті і оглянула двері. «Чи запобіжний ланцюжок справді накинутий, чи засув справді засунений, і чи замок справді замкнений?» Знову пролунав дзвінок. Тричі. І тонкий, і середній та товстий голоси проказали хором. «Негайно відчиніть, пані Бартолотті!» «Чого вам треба?» – запитала Берті Бартолотті, силкуючись, щоб її голос звучав безстрашно і гучно. «Нам треба поговорити з вами!» – озвався тонкий голос. «З приводу помилково отриманого замовлення, яке ви привласнили?» – озвався середній голос. «Коли ви негайно не відчините, ми зайдемо силоміць, Двері в Берті-Бартолотті були зі старезного дуба, товстий засув із бронзи, а запобіжний ланцюжок із найміцнішої криці. «Спробуйте!» – відповіла пані Бартолотті. Тонкий, середній і товстий голоси вже зашепотілися під дверима, потім почулася важка хода, що поволі віддалялася. Пані Бартолотті полегшено відітхнула. Вона вирішила, що непрохані гості пішли собі геть. «Тепер мені треба чогось випити, а то я не заспокоюся», Промурмотіла пані Бартолотті і рушила до кухні. Коли вона зайшла туди, то побачила, що яйце згоріло. В кухні стояв страшний чад. Пані Бартолотті вимкнула газ і викинула яйце разом зі сковородою у відро, бо яйце згоріло на вугілля, а вона не любила чистити чорних, як вугілля, сковорід. Тоді відчинила вікно, щоб вийшов чад, і взяла пляшку з настоєм. Відкрутила накривку і приклала пляшку до рота. Коли пані Бартолотті пила просто з пляшки, то завжди заплющувала очі. Ковтнувши настою, вона поставила пляшку на стіл, розплющила очі і глянула у вікно. Там, на тлі темного вечірнього неба, теліпалися три пари халош від блакитних штанів а з них витикалися три пари блакитних черевиків. Спершу черевики були на рівні верхньої шибки. Тоді опустилися до середини вікна, холощі все довшали й довшали, і нарешті на підвіконня ступило троє чоловіків у блакитних комбінезонах. На головах у них були Блакитні каски, а на руках – сріблясті рукавиці. Підперезані вони були сріблястими патронташами, з яких стриміли руків'я сріблястих пістолетів. Пані Бартолотті злякалася дужче, ніж тоді, коли відкрила бляшанку з Конрадом. Вона гепнулась на ослінчик. Кухня – Разом із трьома чоловіками на підвіконні закрутилася перед очима. Чоловіки сказали хором, якби ви так не повелись, нам не довелося блізти через дах. Кухня поволі перестала крутитися. А хто ви взагалі такі? запитала пані Бартолотті. Фабрична бригада, відповіли чоловіки і зіскочили з підвіконня до кухні. Вони спершу оглянули кухню, тоді вітальню, робочу кімнату і спальню. Обшукали також туалет і ванну кімнату. Навіть перекидали все в шафі, що стояла в покої. Пані Бартолотті сиділа на ослінчику в кухні і лаяла їх. – Уперті вислюки, я ж казала вам, що він утік, уже чотири дні як утік. А далі – геть звідси! Це порушення недоторканності житла. І знов, хто вам дав право на це? Чоловіки не зважали на її лайку. Вони так ретельно перетрушували помешкання, наче шукали малесенький коштовний діамант. Часом пані Бартолотті чула, як товстий голос казав, «Барліга, не помешкання!» А середній голос озивався, «Брудне кубло!» А тонкий додавав «Справді, хоч плюнь та тікай!» Але потім товстий голос вигукнув «Ого, що я бачу!» Чоловіки зайшли до кухні і тицьнули під ніс пані Бартолотті розгорнутий Конрадів зошит. У ньому було вчорашнє домашнє завдання і вчорашня дата. то він зник чотири дні тому, глузливо запитав чоловік із тонким голосом. Тепер ми викрили вас, вигукнув чоловік із середнім голосом і схопив пані Бартолотті за плечі. Та пані Бартолотті страх не любила, щоб її хапали за плечі, тому вона вкусила свого напасника за руку. Той скрикнув і відпустив її. «Ходімо!» – сказав чоловік із тонким голосом. «У нас вистачає доказів. Стара десь діла його, коли отримала листа з фірми». Чоловік із середнім голосом згорнув зошита і сховав у кишеню комбінезона. І всі троє рушили до дверей. Пані Бартолотті почула, як вони зняли запобіжний ланцюжок, відсунули засув і відімкнули замок. Двері зачинилися, і чоловіки пішли. Пані Бартолотті взяла молотка і забила в стіну три велетенські цвяхи. Тоді побігла до ванної і гукнула у витяжний отвір. «Кіті! Кіті! Ти чуєш мене?» Кіті не озивалася. Вона вже спала. А пан Рузіка, що читав ще у вітальні газету, мовив до своєї дружини – Яке нахабство! Не може та стара вдень позабивати свої прокляті цвяхи? Другого дня, після школи, Кітті Рузіка знов сказала матері, що піде до Анні Майер учити табличку множення. Це зворушило пані Рузіку. «Ти, бачу, любиш допомагати іншим доню», – похвалила вона Кітті. «Кітті кивнула». Її не мучило сумління. Хіба не однаково вона допомагатиме Ані Майер чи Конрадові Бартолотті? На сьогодні Кіті придумала особливу програму. Коли вона піднялася на другий поверх до Конрада, той запитав її, «Як там моя мати?» «Я сьогодні глуха», – відповіла Кіті. «Напиши мені, будь ласка, своє запитання». Вона дала Конрадові, пожмаканий засмальцьований папірець і тупого погризаного олівця. Конрада вжахнув той пожмаканий папір і погризаний олівець. Але він дуже хотів довідатись, як там ведеться пані Бартолотті, тому переборов себе і написав на брудному папірці «Як там моя мати?». Він подав Кіті записку. Кіті глянула на його письмо і вигукнула. «Я не можу читати таких рівних одна в одну літер. Вони такі рівні, що аж гидко. Напишіться трохи кривішими літерами. Одна хай кривиться в правий бік, друга в лівий, і рядок хай буде не такий рівний». А що Конрад неодмінно хотів дізнатися, як ведеться пані Бартолотті, то присилував себе писати негарними кривими літерами. Він списав дев'ять засмальцьованих, пожмаканих папірців, поки нарешті Кіті визнала, що його письмо досить погане. «Дякую, пані Бартолотті ведеться добре», – сказала вона, прочитавши дев'яту записку. Тепер Кіті знов захотіла послухати його. Вона звеліла Конрадові співати пісень. Він заспівав «Травню ясний, веселий». Кіті дістала з кишені іржавого дзвоника, такого, як коровам чіпляють на шию, і забрещала ним. У Конрада аж вуха заболіли, і він перестав співати. Тоді Кіті перестала брещати. Конрад знов заспівав «Мої каченята». І Кіті знов забрещала дзвоником. Так само зустріла вона й пісню «Тихо-тихо місяць ходить». «Кіті, під таке обращання хіба заспіваєш?» «Заспівай пісню про солдатів», – звеліла Кіті. Конрад відмовився. Це не пісня. «Все одно заспівай», – наказала Кіті. «Солдати за льохом», – почав Конрад. Кіті не забращала, а заходилась тихо підспівувати йому. Конрад зрадів, що страхітливе бращання припинилося і що Кіті так гарно тягне за ним, і повів далі «Стріляють горохом!» Ніколи ще Конрадові не співалося так гарно. Після пісні про солдатів він хотів заспівати ще «Летіть хрущі!» та Кіті забращала дзвоником. Пісню «Куди твій шлях лежить, Анна Марія», вона також зустріла тим прикрим брящанням. І аж як він заспівав «А на дні, а на дні ловить баба у коні», Кітті знов перестала брещати і заходилася дзвінким чистим голосом підспівувати йому. А коли він заспівав «Спи, моє дитятко, носоріг твій татко, верблюдиця мати, але ж вибирати мене не можем, неньке, спи, моє маленьке», Кіті підхопила так весело і натхнено, що він аж тепер помітив, яка це насправді гарна пісня. Вони проспівали її вдвох десять разів. Далі вони розважалися тим, що дерли газети, намащували кремом підлогу під столом і домішували шпинату в малиновий пудинг. А на закінчення свого навчання – Конрадові довелося обрізати всі китиці з чорного шовкового обруса. Спершу його ніби хто за руки тримав. За кожною китицею він стогнав і зітхав. Та коли він обрізав один край, то вже тільки тихенько постогнував. Після другого взагалі перестав стогнати, а з третім упорався дуже легко. А четвертий обрізував уже за іграшки. Коли додолу впала остання китиця, Конрад захихотів. За це Кітті поцілувала його по тричі в кожну щоку. А чорні китиці звеліла повикидати у вікно. «Чорний сніг іде!» – захихотів Конрад. О сьомій вечора Кітті змогла повідомити пані Бартолотті крізь витяжний отвір, що Конрад робить грандіозні успіхи. «Він фантастично змінився», – похвалила його Кітті. «Може, все скінчиться добре», – мовила пані Бартолотті. Відколи в неї побували троє чоловіків у Блакитному, вона занепала духом. Та й Кітті не була така впевнена і весела, як удавала. Вона мала пильне око, і коли ввечері поверталася з аптеки, то побачила біля під'їзду чоловіка – у Блакитному. Він читав газету. Але хто ввечері, в сутінку, стоїть біля під'їзду читає газету? Кітті це здалося дуже підозрілим. А потім за вечерею пані Русіка розповіла. «Уявіть собі, сьогодні до мене приходила інспекторка шкільної управи. Питала про Конрада». Кітті зляку впустила з веделки картоплю, і пан Рузіка гримнув на неї. «Їж як слід, Доню!» А пані Рузіка повела далі. «Інспекторка хотіла взнати адресу Конрадового батька. Але ж він живе, хто знаде, вигукнула Кітті. І тоді пані Рузіка заявила, що дала інспекторці адресу пана Егона. «Чи аптекар йому рідний батько, чи не рідний?» – сказала вона. «А зі мною він завжди говорив про Конрада, як про сина!» Тепер уже Кіті впустила веделку з рук. І пан Рузіка знов гримнув на неї. «Кажу ж тобі їж, як слід!» Кіті підняла веделку з підлоги і запитала. «А що та інспекторка була вбрана?» І зовсім не здивувалася, коли мати відповіла. Та я добре не придивлялася в щось блакитне зі стріблястими гудзиками. Спершу Кіті хотіла заграти на губній гармонії і все розповісти пані Бартолотті. А тоді подумала, вона і так журиться, і однаково нічого не вдіє. Вдіяти можемо тільки ми з Конрадом. Вона вирішила завтра не йти до школи, а з самого ранку побігти до Конрада, рятувати те, що ще можна було врятувати. Кітті не любила прогулювати уроки, не такої була вдачі. Але вона сказала собі, надзвичайні обставини вимагають надзвичайних заходів. Рівно о восьмій пан Егон підняв жалюзі в аптеці. Під дверима стояла Кітті. «Що це таке, Кітті?» – тихо сказав пан Егон. – Не можна приходити сюди так, щоб тебе всі бачили. – Уже нема чого ховатися, – відповіла дівчинка. – Гляньте на телефонну будку. Хто там стоїть? – Чоловік у блакитному комбінезоні, – відповів пан Егон. – А хто стоїть на трамвайній зупинці? – Жінка в блакитному вбранні. – А перед квітковою крамницею? «Чоловік у блакитному костюмі?» «Чи не забагато блакиті для такого похмурого ранку? Як вам здається?» – запитала Кіті. Пан Егон стурбовано кивнув головою. Кіті потягла його всередину. «То що, все пропало?» – забідкався пан Егон. «Нічого не пропало?» – відповіла Кіті. «Я зараз йду до Конрада» і ми починаємо працювати за прискореною програмою. Буде невеликий гармидер, щоб ви не лякалися. – А мені що робити? – запитав пан Егон. – Може, покликати Берті? Вона, по-моєму, сміливіша за мене. Кіті схвалила цю думку. Пан Егон узяв аркушек паперу і написав на ньому. – Берточко, нависла страшна небезпека. Негайно приходь. Він згорнув аркушек у четверо. Перед аптекою двірничка замітала тротуар. «Пані Шнурпфайль!» – гукнув пан Екон із дверей аптеки. «Ви не були б такі ласкаві віднести цього листа пані Бартолотті?» Пані Шнурпфайль погодилась і взяла листа. «Тільки не віддавайте його чоловікові у блакитному. Часом би він підійшов до вас» попросив пан Егон. «Можете на мене покластися?» мовила двірничка і перевальцем рушила до будинку, де мешкала пані Бартолотті. Пан Егон і Кітті дивилися її слід. Двірничка саме поминала трамвайну зупинку і жінку в блакитному. «Вона відбере листа», – злякався пан Егон. Жінка у блакитному справді схопила двірничку за руку. Але пані Шнурпфайл луснула її мітлою по голові та ще й зарепетувала «Гвалт, рятуйте!» Жінка у блакитному кинулася на втіки. Записка лишилася у двірнички. Задоволено мовила Кіті і подалася через три кімнати до гвинтових сходів. Конрад Саме стояв під душем у ванній кімнаті. Він зрадів, що Кіті прийшла так рано. Відколи він під орудою Кіті почав переучуватись, йому перехотілося сидіти над томами енциклопедії. «Конраде, вони вивідали дети», – сказала Кіті. «Ти ще маєш останній шанс». «Ну, тут до роботи», – вигукнув Конрад. Він палав бажанням переучуватись. О на дев'яту Берті Бартолотті прийшла до аптеки. Сьогодні в неї було ще більше косметики на обличчі, і до того ж вона вбралася в бузкового кольору штани і в жовту кофту. Поки пан Егон відпускав за прилавком ліки, вона вдавала, що витирає порох. Вона обмахувала зсередини віночком вікно, і стежила за людьми у блакитному. Того, що стояв біля телефонної будки, вона впізнала. То був чоловік із тонким голосом. А біля квіткової крамниці чатував чоловік із середнім голосом. А на розі читав газету «Чоловік із товстим голосом». Усього пані Бартолотті нарахувала поблизу аптеки семеро осіб у блакитному. О 9 годині жінка в Блакитному, що стояла на трамвайній зупинці, перетнула вулицю і зайшла до аптеки. «Що ви хотіли?» – запитав пан Егон тримтячим голосом. Жінка подала йому рецепт на ліки, яких пан Егон не мав у запасі, бо їх дуже рідко питали. «Але я можу замовити їх?» – сказав він. «То замовте, будь ласка», – сказала жінка в Блакитному, – і вражено звела очі на стелю, бо всі люстри в аптеці ходили ходором. Пан Егон подзвонив до аптечного пункту термінового обслуговування. Там пообіцяли прислати ліки через дві години. «Якщо ви прийдете через дві години, ліки вже будуть готові», – сказав пан Егон. Та жінка у Блакитному не захотіла йти з аптеки. Вона заявила що краще почекає тут, і сіла на лавку, здивовано позираючи то на люстри, то на пляшечки, що теж почали розхитуватись на полицях і брящати. О чверт на десяту до аптеки зайшов чоловік у Блакитному, також подав рецепт на рідкісні ліки і також захотів почекати. Він сів на лавку поряд із жінкою у Блакитному, і здивовано впіяв в очі в мокру пляму на стелі, що дедалі більшала й темнішала. Над аптекою була спальня пана Егона, і Конрад саме вчився там поливати водою килим. О десятій годині прийшла двірничка, страшенно схвильована. Пане Егоне, ви тільки уявіть собі. В під'їзді стоять двоє чоловіків у Блакитному. На подвір'ї біля контейнера зі сміттям теж двоє, так само в Блакитному. Я ніяк не можу їх прогнати звідти, – мовила вона. Нас оточено, – прошепотіла пані Бартолотті. Люстри під стелою вже так розгойдувались і дрижали, а пляшечки на полицях так брящали, що двірничка запитала, що в нас знов землетрус? «Ні-ні», – відповів пан Егон, – «там у мене на горі працює столяр». Двірничка заспокоїлась і пішла далі лаятися з чоловіками у блакитному. О пів на одинадцяту до аптеки зайшов чоловік у блакитному плащі, в окулярах у сріблястій оправі із сріблястою течкою в руці. За ним з'явився чоловік у блакитному комбінезоні, а потім... Якесь подружжя в сірому. У жінки був маленький гострий носик, а в чоловіка величезна лисина. Жінка з чоловіком сіли на лавку. Чоловік в окулярах сказав їм, «Скоро ви зможете обняти свого сина». «Та й пора вже», – відповів лисий. «Ви вже нам обіцяєте, це не перший тиждень», – мовила його дружина. Крім чотирьох людей у Блакитному і Подружжя, в аптеці було ще двоє звичайних клієнтів. І тоді чоловік у комбінезоні відчинив двері і гукнув. «З'явилася небезпека епідемії, залиште аптеку!» У клієнтів з переляку витяглися обличчя. «Виходьте ж!» – гримнув чоловік в окулярах і показав клієнтам на двері. «Це все брехня, ніякої епідемії немає!» – вигукнув пан Егон. «Нікуди не йдіть!» – звернулася пані Бартолотті до клієнтів. Але чоловік у комбінезоні виштовхав їх на двір. Замкнув двері і обернув табличку на шибці. Тепер з вулиці видно було напис «Зачинено». Отримаю я нарешті свого чемного вихованого хлопчика чи ні?» – запитала гостроноса жінка. «Зараз, ласкава пані!» запевнив її чоловік в окулярах і крикнув панові Егону. «Ану, віддавайте, хлопця, він належить мені, і ви не маєте ніякого права на нього». Тоді обернувся до пані Бартолоті й вигукнув «А ви тим більше, поторочо!». І він разом із чоловіком у комбінезоні рушив до задніх дверей. «Тільки через мій труп!» – вигукнув пан Егон, але його тремтячий голос прозвучав тихо і жалісливо. «Не пускай його! – крикнула пані Бартолотті. – Вдар його по нозі!» «А мені не конче йти туди, я й так його заберу! – усміхнувся чоловік в окулярах. «Мої фабричні діти слухаються мене з одного слова!» Він склав долоні в трубочку і гукнув. «Конраде!» Чоловік в окулярах ще тричі гукав «Конраде!», а потім тричі «Конраде негайно йде сюди!» Та Конрад не з'являвся. Люстри й далі розгойдувалися, пляшечки на полицях і далі брящали, а мокра пляма вже розпливлася на півстелі. «Чого ж він не йде?» – запитав Лисий. «Ми замовляли слухняну дитину». «А він, щоб ви знали, і чує, і не чує?» – озвалася пані Бартолотті. «Діти завжди такі, буває охрипнеш, балакаючи до них, а вони не чують». Гостроноса схопилася з лавки і заверещала. «Та дитина, яку ми замовляли, чує все з першого слова». «Звичайно чує, звичайно!» – заспокоїв її чоловік в окулярах. «Може, хтось не дає йому спуститися вниз? Мабуть, та дівчина його тримає». Він тицьнув пальцем у чоловіка в комбінезоні. «Ви охоронятимете вихід, а ми зараз до них деберемося». І хоч пан Егон мужньо заступив їм дорогу, а пані Бартолотті так само мужньо вчепилася в коси жінці в Блакитному, чоловік в окулярах, решта людей в Блакитному і подружжя в Сірому пробилися крізь двері і пробігли всі три задні кімнати. Коли вони опинилися біля гвинтових сходів, то почули Конрадів голос «Іду вже, бовдури!» І хлопець на животі, ногами вперед, З'їхав униз поруччям. А що Густроноса стояла саме там, де кінчалося поруччя, то він, на жаль, влучив її ногами в живіт. Ставши на підлогу, Конрад сказав, «Пардон, бабу, на жаль, я ж тебе навмисне». Тоді озирнувся навколо і запитав, «А який цей йолоб гукав мене, аж надсаджувався?» Густроноса, тримаючись за живіт, заверещала, «Пане директоре, і ви мене хочете переконати, що я цього хлопця замовляла?» Директор поправив окуляри і втупився в Конрада. «Дядьку, а яку я гарну пісеньку знаю!» – вигукнув той і заспівав. «Спи, моє дитятко, носоріг твій татко, верблюдиця мати!» «Світ такого не бачив!» – вигукнув лисий. «І це називається вихована дитина? Ви фірма шахраїв, ошуканців!» «Не галасуй, діду, а то відчекрижу тобі вуса і не матимеш на цілій голові ані волосинки», – сказав Конрад. У горі на сходах з'явилася Кіті, перехилилась через поруча і гукнула. «Конраде, ти голодний?» «Як вовк», – відповів той. «А що тобі дати?» «Малинового пудингу і шпинатом». Відповів Конрад. «Зараз!» – крикнула Кіті, і люди в Блакитному зі своїм директором та подружжя в Сірому порозкакувалися хто куди, бо вона почала кидати згори малиновий пудинг і шпинат. «Ми завжди так робимо. Я стою на горі, а він унизу. Я шпурляю перегір шпинату, а він роззявляє рота». «Тільки, на жаль, вона часом не влучає», – докинув Конрад. Директор скинув окуляри, бо нічого не бачив крізь них. Ліве скальце було заляпане пудингом, а праве шпинатом. Підсліпувато кліпаючи очима, він глянув на Конрада й мовив: "Не може бути, щоб цей хлопець вийшов із мого підприємства". Люди в блакитному витирали свій одяг, бо були геть заляпані. Подружа в сірому сховалася за купою порожніх картонних коробок. "Жахлива дитина", сказав лисий. «Ми краще купимо собі собаку», – мовила його дружина. Вони вийшли за коробок і, не попрощавшись ні з директором, ні з його помічниками, подалися через три задні кімнати до виходу з аптеки. «Шефе, що сталося?» – крикнув той, що охороняв двері. «Чого ці люди вертаються без дитини? Чого вони називають нас шахраями?» «Шефе, шефе, що сталося?» З тону його чути було, що він геть розгублений. Директор протер окуляри, його помічники обтрусили себе пудинг і шпинат. «Ходімо», – сказав директор, натягши окуляри. «А як же я?» – запитав Конрад. «Я не хочу тебе більше бачити, заттанинське поріддя». Вилаявся директор. «Приємно чути це», – сказала пані Бартолотті і відімкнула задні двері. «Для мене це було справжнє свято». Непрохані гості в блакитному мовчки вийшли в задні двері. «І заберіть свою варту з подвір'я! Нехай не дратує нашу двірничку!» Гукнув їм на вздогінці панегон. Кіті замкнула за ними двері. Конрад сидів на ящику сухого молока для немовлят. Він був блідий і стомлений. «Ох, як же мені було важко!» – мовив він. «Бідне моє хлоп'ятко!» – сказала пані Бартолотті і погладила його по правій щуці. – Бідне моє хлоп'ятко! – сказав пан Егон і погладив його по лівій щуці. – Ти був молодець! – вигукнула Кітті, збігла сходами вниз і поцілувала його в губи. – Я відтепер завжди маю бути такий? – запитав Конрад. – Боронь Боже! – вигукнув пан Егон то я відтепер завжди маю бути такий, як був раніше? запитав Конрад. Боронь Боже! вигукнула пані Бартолотті. Кітті поклала руки йому на плечі і сказала. Ох, Конраде, побачимо, який ти будеш. Кінець.